Розділ 21. Вони відходять, сер. Підвівшись із ліжка, Ендрю мовчки обвів поглядом кімнату. «Скільки я проспав?» – запитав він. «Доктор сказав, щоб я дав вам поспати вночі», – відповів молодий ординарець. «Уже майже світає». Розтираючи шию, він сів, дозволивши юнакові надіти йому чоботи. У дверях з'явився Еміл. «Це правда, їхні криті фургони від'їжджають на південь і на захід». Ми почули звук їхніх коліс серед ночі. Кліпаючи очима, і остаточно прокинувшись, Ендрю озирнувся. Що ж учора сталося? Намагався згадати він, і поступово пам'ять поверталася. Нічого не відбувалося, крім очікування наступного штурму. Але тугари на південь від міста зникли, відступивши за пагорби. Він не залишав спостережного поста цілий день. Після бою завжди йде дощ, думав він. Пересвітанком небеса розверзлися і на додаток гомороку, що запанував, видали холодну, таку, що доводить до ознобу, зливу. Коли небо почало світлішати, темна повінь потроху відступила, оголюючи страшне, недоступне жодній уяві видовище. Тисячі тіл тугар, одне на одному, валялися серед обгорілих уламків, поранені та понівечені, Затиснуті між дровами з обламаними гілками, розкидані сере сотень почорнілих колод, вони запрудили річку і повільно пливли вниз за течією розбухлого нейпера. Уся долина нижче дамби була розврочена, табори ворожих полчищ, величезний намет їхнього ватажка. Усе це просто зникло, ніби дитина, розлютившись на свої іграшки, змахнула їх рукою зі столу. Обідрані, ті, що втратили все, групи тугар бродили по околицях. Незважаючи на весь свій гнів за все, що вони накоїли, він не міг позбутися співчуття до тисяч тугарських жінок і дітей, які ходили по брудних полях, привертаючи мертві тіла в пошуках близьких. Їхні пронизливі лементи і голосіння долітали до міських стін. Весь день він чекав, обходячи свої позиції, у глибині душі розуміючи, що все скінчилося. У якийсь момент він, мабуть, зовсім знеміг, бо абсолютно не пам'ятав, як залишив свій пост і прийшов відпочити в цю кімнату. Ординарець закінчив свою справу, і Ендрю встав на ноги. «Як калин?» – запитав він. «Сильні болі, але ознак інфекції немає», – відповів Еміл. Ця дівчина була хорошою ученицею. І, не встигнувши вимовити ці слова, він пошкодував, що вони вирвалися в нього. Ендрю відсутнім поглядом подивився на доктора, не в силах відповісти. «Організуй охорону, підемо подивимося, як він», – сказав Ендрю тихо. Підвівшись із ліжка, він вийшов у коридор, де стояв, ніби підчікуючи його, Касмар. «Я знаю, у тебе важко на душі», – тихо сказав священник. «Не тільки через неї, через усе. Не вини себе, Ендрю Кін, пам'ятай, що зрештою ти врятував наших людей». Ендрю знав, що священник говорить щиро, але як він міг пояснити, що відчуває зараз? Він ніколи вже не зцілиться, ні тепер, ні потім. У глибині душі він чудово розумів, що саме так довго відштовхувало від нього Кетлін і стримувало його самого. Кивнувши сам собі на підтвердження своїх думок, він пройшов через передпокій до кімнати калинки. Селянин сидів на ліжку і їв юшку, приготовлену для нього танею. Вони йдуть, сказав Ендрю, і обличчя Калинки осяяла усмішка. Тож миші, врешті-решт, таки покусили їх. Ендрю, намагаючись вичавити із себе усмішку, кивнув у відповідь ми розділяємо твоє горе, мій друже. Тихо сказав Калинка. Її руки повернули мені життя. «Готорн?» Безвучно запитав він одними губами. Калинка похитав головою. Еміл увійшов до кімнати і подивився на свого пацієнта. «Може, спробуєш вийти і подивитися?» «Я гадаю, тобі корисне свіже повітря». Схвильований Калинка хотів спустити ноги з ліжка. «Не треба. У мене є носилки, вони в коридорі». Увійшли четверо з тридцять п'ятого Менського й, дайливо піднявши калинку з ліжка, поклали його на вкриті шкурою носилки. «Подивімося», – сказав Ендрю. Таня, з почервонілими повіками, встала і пішла за батьком. У супроводі Касмара вони пройшли через Великий Невсобору, все ще заповнений пораненими, і крізь величезні двері вийшли на сонячне світло. Пролунала оглушлива овація. Площа від краю до краю була запружена людьми. Ендрю підняв очі на Касмара, який знизав плечима. «Ми влаштували маленьке свято на вашу честь», – сказав патріарх, розпливаючись в усмістці. Зантежений бурхливою демонстрацією почуттів, Ендрю спустився сходами церкви. На його радість хтось вів Меркурія, кінь перхав і ставав дибки, поки Ендрю йшов до нього. Він любовно поплескав коня по крупу і скочив у сідло. Коли носії калинки спустилися зі сходів, він на силу сів на ношах і… Піднявши ліву руку, помахав нею, вітаючи натовп, який захоплено заревів, вигукуючи його ім'я. Люди 35-го полку та 44-ї батареї стояли колоною по чотири в ряд. Ендрю уважно оглянув стрій, яким рідким він став. Більше половини з них загинули, ветерани, що залишилися, виглядали втомленими і виснаженими, але дивилися гордо. Ендрю витягнувся поруч зі своїм полком, його переповнювала гордість. Повернувшись до обох прапорів, він цокнув підборами і віддав честь, потім, озирнувшись на однополчан, віддав честь їм, і їхні переможні крики приєдналися до криків натовпу. Підійшовши до колони, він побачив Ганса, що під'їхав збоку. Прапор його корпусу та прапори чотирьох дивізій Суздальської армії майоріли позаду нього. «Ну що, Ганса, поїдеш як генерал чи як старший сержант? Мабуть, синку, сьогодні я займу місце старшого сержанта». Він став поруч з Ендрю, і, дочекавшися міла, вони рушили вперед, за ношами калинки і касмаром, що очолювали колону. Вони попрямували до східних воріт. По обидва боки дороги розтягнулися поріділі підрозділи Суздальців і Новгородські кавалерійські ескадрони. «Боже, які втрати!» – тихо сказав Ендрю, обводячи поглядом стрій. Проїжджаючи повз кожен підрозділ, він віддавав честь їхнім прапорам, і люди відповідали йому суворими, гордими поглядами. У п'ятому Суздальському він помітив Дмитра з полковим прапором, що палах котів, як вогонь, навколо якого зібралося не більше сотні людей. Прапор майорів на вітрі, поперек нього він побачив два слова, написані англійською. «Гвардія Готорна». Ендрю спішився і віддав честь прапору. Командир Суздальців із гордістю підняв на нього очі, в яких застигли сльози. «Ми викували тут армію», – сказав Ендрю рівним тоном, продовжуючи свій шлях. «Яка не гірша за армію потомака?» – твердо відповів Ганс. Спускаючись до воріт, вони проїхали повз батарею О' Дональда. Майор уже вивів коня і чекав на них, готовий стати в стрій. Позаду них солдати 35-го заспівали, руси підхопили пісню своєю мовою. «Да, ребата, слотимся у знамени». Загін проїхав через східні ворота. Його очам відкрилася груба реальність війни. Усюди валялися уламки. Поля все ще були вкриті тисячами мертвих тіл. Подивившись на північ, він побачив, що там, де потік досяг максимальної глибини, уламки утворили стіну, що сягала подекуди десяти футів завишки, вишки, вщент роздитий бангор стирчав у вертикальному положенні, притулившись до стіни. Одональд розповідав йому про це. Якби він міг видавати медалі Конгресу, він би знав, куди пришпилити одну з перших. Єдине, що не менш страшно, ніж програна битва, це битва виграна, «Тихо сказав Ендрю. У далині серед пагорбів він побачив криті фургони, що поспішали геть, ніби земля вкрилася тисячами горбатих чудовиськ, які рухалися на край світу. «Ти звільнив полонених?» – запитав Ендрю, піднявши очі на Ганса. «Багато хто хотів убити їх. Минулої ночі була невелика сутичка, але ми вигнали їх із міста. Хоч у цьому виявилися якісь ознаки цивілізації. Наскільки він розумів, війна була закінчена», – і не було жодного сенсу утримувати три тисячі тугар, яких потрібно годувати з мізерних запасів, що залишилися. Деякі наполягали на тому, щоб тримати полонених як робочу силу, але він переконав їх у своїй правоті. І, на його радість, полк привітав його рішення гучними схвальними криками. Просуваючись уперед, група досягла кінця зубчастої стіни і, подолавши міст біля вхідних воріт, нарешті зупинилася. Кілька довгих миттєвостей вони зволікали, Дивлячись на ворогів, що віддалялися, а з міських стін лунали переможні крики тисяч людей З боку лісу, розташованого вище лінії тугарських укріплень, показався самотній воїн Узявши польовий бінокль, Ендрю навів його на різкість «Муста», – сказав він спокійно Не сказавши більше ні слова, він пришпорив коня і легкою рисю пустився вперед Ганс, Одональд та Еміл галопом поскакали за ним «Можливо, це остання спроба підстрелити тебе» застрігаючи, сказав Ганс. «Думаю, ні», – відповів Ендрю. Доїхавши до Тугарських укріплень, він став пробиратися по одному з проходів для велазок. Муста під тюбцем спускався назустріч, поруч бігла людина, що супроводжувала його. «Чекайте мене тут», – сказав Ендрю товаришам і, незважаючи на їхні протести, попрямував туди, де Муста зупинив свого коня. Тугарин, оцінюючи подивився на нього, потім кивнув людині, яку привів із собою. «Мій пан Каркарт Муста бажає говорити з тобою», – сказала людина посуздальське. «А хто ти?» – спокійно запитав Ендрю. «Я був узятий звідси один обертому. тому. Я один із улюбленців Мусти, працівник по золоту». Ендрю дивився на Мусту і чекав. Нарешті Тугарен заговорив. «Мій пан бажає подякувати тобі за звільнення полонених, хоча ти, очевидно, не знав, що серед них єдиний син Мусти, що залишився живим». Ендрю запитально подивився на перекладача. «Ще два загинули, борючись із вами», – додав перекладач. «Ми обоє втратили тих, кого любили», – відповів Ендрю безпристрасно. «Він бажає повідомити тебе, що Тугарська Орда йде на захід і на південь. Але все одно його люди залишаються вашими ворогами». «Ця війна нікому не була потрібна», – відповів Ендрю. «Для моїх людей вона була така ж невідворотна, як вітер чи дощ», – відповів Муста. Напевно, Тепер ми почнемо вмирати з голоду, але це вже моя турбота, а не твоя. Ендрю просто кивнув у відповідь. Муста нахилив голову і заговорив зовсім тихо. Дехто з моїх воїнів заявляє, що всі люди мають померти. Можливо, честь нашої раси дійсно вимагає цього. Можливо, ми все ще могли б правити вами, а можливо, і ні. Можливо, колись ми організуємо це інакше, так, як хотів мій друг. «Нам необхідна данина тих, до кого ми приходимо. У тому числі й дани нам ясом. Я вважаю, більше це неможливо», – відповів Ендрю. «Мандрівники, безсумнівно, поширять звістку по всьому світу. Ваше військо загинуло, ви не можете правити, як раніше». Муста надовго задумався, потім кивнув у відповідь. «Але, можливо, у нас буде щось, що ми зможемо запропонувати народам, до яких будемо приходити. І що ж це?» Закінчення віспи, відповів муста. У вас є лікар. Якщо я залишу тут на кілька днів наших лікарів, він навчить їх своєму чаклуенству. Тоді я буду посилати їх перед ордою, пропонуючи їхнє мистецтво в обмін на їжу. Еміле, підійде сюди. Він швидко пояснив доктору, чого від нього хочуть, і той з посмішкою кивнув на знак згоди. Дай мені пару тижнів, і я навчу їх асептиці і знеболюванню. Бачить Бог. І з такою кількістю поранених їм це стане в пригоді. Якщо, звичайно, ти не заперечуєш проти цього, Ендрю. Ендрю згідно кивнув, слухаючи пояснення Еміла про те, яку допомогу він може запропонувати, і перекладача, який, своєю чергою, говорив це мусті. Муста з подивом розглядав обох чоловіків, що стоять перед ним. Що ви за люди? Прошепотів він. Просто люди, які хочуть бути вільними і готові платити за це. Муста серйозно кивнув. «Тепер я йду. Можливо, ми ще зустрінемося, коли мене двадцять зим. Можливо, я збережу свою владу і, пам'ятаючи слова старого друга, що помер тут, зумію використати їх. Можливо, я прийду зі зброєю, а можливо, і ні. Перед від'їздом хочу зробити вам подарунок на пам'ять про цього друга, який, я знаю, хотів би, щоб так було». «Іще на подяку за сина, якого ви настільки безкресливо мені повернули, хоча мали повне право вбити на місці». «Прощавай же, на ім'я кін. Муста розвернув свого скакуна, але затримався на місці. Потім щось швидко сказав перекладачеві і припустив галопом, залишивши за в мовчанні людину, приголомшену несподіваною свободою. Вошту гарської орди зупинився на вершині пагорба і кивком покликав варту. «Два воїни». Під'їхавши до нього, спішилися і за його наказом стали розв'язувати мотузки, що оплутували руки двох полонених. Дивлячись їм услід, слід, Муста підвівся в стременах і, закинувши голову, видав довгий улюлюкаючий звук, крик болю і печалі. Потім підняв дибки коня і зник за пагорбом, свита кинулася за ним. Ендрю дивився, як вона бігом спускається з пагорба, очі його застилали сльози. Він зіскочив із коня і кинувся до неї, з радісним криком прийнявши Кетлін у свої обійми. Не звертаючи уваги на тисячі спостерігачів, вони, обійнявшись, плакали, щось шепотіли одне одному, сміялися і знову плакали. «Я думав, що ніколи більше тебе не побачу», – говорив Ендрю, змахуючи сльози. «Я думала, що ніколи більше тебе не побачу», – говорила Кетлін, притискаючись до нього. «Нехай отець Касмар обвінчає нас просто зараз», – сказав Ендрю, серце якого ервеалося з грудей від щастя. «Я більше ніколи не хочу з тобою розлучатися». Згідно киваючи, вона знову цілувала його. Позаду них пролунав ще один радісний вигук, і Таня, рвонувшись уперед, кинулася в простягнуті назустріч руки Готорна. Ендрю подивився на юнака, очі якого тепер здавалися такими старими. Підійшовши ближче, Ендрю простягнув йому руку. «Як ти, синку? Думаю, все буде гаразд, сер, прошепотів той». Ти врятував нас усіх, сказав Ендрю. Але якою ціною, сер? За все доводиться платити, відповів Ендрю. Хотів би я, щоб світ, усе в цьому світі було інакше. Але поки потрібно платити за те, що ми такі, як є, і цього разу платити довелося тобі. Пам'ятай про це, коли будеш ростити своїх дітей, будемо сподіватися, у мирний час. Хтось повинен переносити кошмари, щоб решта могла спати спокійно. Коли вони взяли мене в полон, «Тільки наказ мусти зберіг мені життя», – прошепотів Вінсент. «Це було так дивно, сер. Минулої ночі він розповів мені багато чого про Тугар, про їхніх предків і навіть про світловий тунель, який приніс нас сюди із землі. Коли буде час, я б хотів розповісти вам про це, сер. Спочатку нам потрібно як слід відпочити і побути зі своїми коханими», – тихо відповів Ендрю. «А потім у нас буде багато часу, щоб поговорити». Ендрю знову подивився на Кетлін і посміхнувся. Тепер, коли з ним його любов, нічні кошмари, напевно, підуть назавжди. Обидві пари в оточенні друзів полем пішли назад. Першим, хто потиснув Ендрю руку, був нетерплячий Калинка, потім навколо них із радісними вигуками зібрався весь полк. То коли в нас буде Конституція? Запитав Калинка, хитро поглядаючи на Ендрю. Я ж сказав, що буду керувати тільки до кінця війни, відповів Ендрю. «Чудово!» – «Скажи, Ендрю Кін, а ти думав про те, щоб висунути свою кандидатуру на президентських виборах?» Солдати відповіли радісними вигуками. «Хай живе Кін!» – закричали вони. «Республіканці – за Кіна!» Ендрю дивився на них, хитаючи головою. «Ну, так чи інакше, а президентом має стати однорукий герой війни, і спалаючим візбудження обличчям відповів за нього Калинка». Тож просто сьогодні я засновую демократичну партію і висуваюся в президенти Республіки Рус. Відкинувшись назад, Ендрю захоплено зреготав, не відразу усвідомивши, що сміється вперше за багато місяців. «Я одразу зрозумів, що ти політик, щойно вперше зупинив на тобі погляд», – весело сказав Ендрю. «І це доводить, що така моя доля», – сказав Калинка. «Ось що, я тут думав про цей паровий потяг» за допомогою якого ми по міжконтинентальній залізниці зможемо розіслати демократію і свободу по всьому світу. Здивований Ендрю подивився на Готорна, але той лише знизав плечима, намагаючись прикинутися невинному цьому витоку інформації. «Перш за все, я думаю, ми маємо побудувати нову республіку тут», сказав Ендрю, показуючи в бік міста. «І ми вже почали це робити». І всі разом вони стали підніматися на вершину пагорба, де руси й ті, хто до них приєднався, Радісно вітали перший день миру і знову віднайданої свободи.